В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Пропоную долучитися до творчості Панаса Мирного, справжнє прізвище якого – Рудченко. Цей видатний прозаїк, драматург і громадський діяч другої половини XIX століття відомий перед усім романами «Хіба ривуть воли, як ясла повні», «Повія», «Повістями п'яниця», «Лихі люди», «Голодна воля» та п'єсою "Лимеривна" в яких змальовано життя і праця українських селян, їхні мрії і сподівання. А розпочалася творча біографія Панаса Мирного з оповідання «Лихий попутав», що побачило світ 1872 року. Цей твір ми і послухаємо. І тоді вісімнадцятий пішов. Молода, здорова, я на нору була весела, жортовлива. Без мене і вулиця, не вулиця, і вечорниця, не вечорниця. Я ще тоді нікого не кохала, не знала, що то залихоте кохання. І жила собі, як пташка по весні. Вільна, весела. А проти в мене своє лихо було, яка я невесела, нажартовлива не на вулиці, а прийшовши додому, не раз вночі, щоб ніхто не чув, не бачив, кляла свою долю та своє безталання. Засталася я малою від батька та матері, під холеру полягли вони, з осього роду засталася я, та рідний брат батьків – мій дядько. У його я зросла і викохалась, хоч добра ніякого не зазнала. Дядько мав своїх дітей, до їх його серце й лежало. А я як чужа була, жила у його занаймечку. До того, що дядина злюща-призлюща і чоловіком своїм орудовла, то що вже казати за малий дівча-сиротя? Я все була у роботі та роботі. Коли не гусей пасла, то шила. Коли не шила, то пряла. Стала підростати до печі, запрягли. Як муха в окропі бувала вертися цілий день. Та ще й другі, задягнені, забуті. А я як наймичка, Доношувала тільки дядини рам'я. Бувало носить вона носить. Порве на шматі. Та тоді вже й мені. Як там кажуть, на тобі, не боже, що мені не гоже. Стали ти й сусіди помічати. Бувало, почнуть мені раяти. Чи тобі, Варко, довго ще не імитувати тут? Даремно робити на чужу сім'ю? Пора тобі й про себе гадати. Ти вже, дівка, на порі. А що в тебе є? Однак ти служиш. То краще йти у місто служити. А не чорт батька зна у кого, та ще й даремно. Там хоч грошей заробиш. Зодінешся. Задумалася я над цим. Ай, справді, чого я тут дурно з кнією пропадаю? Отже, мотря Чубівна служила у місті, заробила гроші та тепереньки вже й своїх діток гайдає, а я все чужих тішу. На чужих роблю. Раз сусідка повернулася з міста. Іди, варко, в місто. прямісінько до тієї перепечайки, у якої не раз зоночували. «Ти її знаєш. Зовуть її Мотрею. Вона вдова, і тільки дитини в неї що 14-літня Галя. Воно собі таке мале, болісне, замліле, а в Мотрі діла багато, щодня, щодня печі. То Мотря її не приганяє до своєї роботи, а все наймає наймичку. Оце зараз наймичка від неї відійшла. Я раяла їй тебе. І Мотря так уподобала тебе, що тоді як у ярмарок бачила, що каже». Якби вона стала у мене, то я б їй біг, знай, яку плату дала. Отож, йди! Перед великодним полаялась я з дядиною, забрала срібні персні, що мені після матері засталися, і покинула я дядька. Як вийшло на битий шлях, то якось мені стало легко та весело, так неначе я знову на світ народилася, оглянулась на село, там церква ж горить проти сонця, у зелених садках білі хатки тонуть, і вигін зелені, дими на вулицю збиралися, все перед моїми очима, як на долоні. Прощай, рідне гніздо, я зросла в тобі та щастя не знала. Прощай, юлице, вечорниці, і ви, подруги-дівчата. Шлях у місті мені знайомий був. Кілька разів з дядьком та дядиною їздили у ярмарок. Пішла прямісінька до тієї перепечайки. Приходжу, аж її дома немає. Одна Галя сидить, сорочку шиє. Де мати? На базарі. А коли вернуться? Увечері. Що це ви шиєте? Та це сорочку. Ну, то я би. вам поможу. Спасибі. А чого це ти до нас прийшла? Найматися, коли наймете? Наймим, наймим. Мати тебе щодня, сподівається, то виглядає. Уже скільки других було, то мати подержить тиждень та й розчитає, коли б, каже, мені та дівчина, що у ярмарок села приходила. То це ж я й прийшла. А ти у селі служила де? Служила. Та що моя служба? Як? Хіба не заплачено тобі? Та мені ніхто й не платив ніколи. Я у дядька жила. На його дітей робила так дурно. Це те тільки, що він мені дядько, а я його племінниця. Коли двері скрип, аж і господиня мотрій йде. Здорова! А я тебе вже давно дожидаю. Здрастуйте! А це ж уже і я прийшла. Нащо ж так пізно? Та не хотілося вже якось кидати своїх. Думаю, свої все ж не чужі. А, а воно ще гірше вийшло. А то та є. А перед тобою в мене вже аж три наймички перевелося. Та все якісь не швидкі, не поворотні, не моторні. Ну, гаразд же, що ти прийшла. Тепер мені вже нічого й розшукувати. Ти ж їла що досі чи ні? Та йдучи з дому, поснідала. А... Після того ще нічого не їла. Ну, то будемо ж обідати. Посідали, пообідали. Після обіду мене Мотря питає. А що ж ти з мене візьмеш, дівчино? За рік чи помісячно? Чи на свої одежі, чи на мої? Та на одежі вже ваші. А що ви дасте? Хто ж тебе знає, що ти хочеш? І я не знаю. Я ще ніде не служила за гроші. І не знаю, по чому рік служить. Та дівчина, що в мене була, 15 карбованців на рік брала на моїй одежі. 15 карбованців? Скільки-то вона? Велика, мабуть, сила. Та коли за 15 та служила, то й я за 15 згодна. Тільки ж ти мою роботу знаєш. У такі дні разом чиняти на хліб, а під ярмарок двічі. Та вже люди, якось служили, то й я буду. Ну, от і добре. Ото згодились. Пішла знову на базар, видавши борошно, а я заходилась учиняти. Так, мені весело, легко робити. Тепер я не дурно служу, за гроші роблю. А п'ятнадцять карбованців так і вертяться у мене на умі. Уже й розчитала собі чого й купити. Та на той рік уберусь як найкраще, Та й піду у село в гості. Отото -от я посміюся з дядька та дядини, Не піду в двір до їх, Застануся у сусідки. Вона така добра. То знову таке подумаю, Що якби мені взяти Та уп'ять повернути до дядини? Чи годила б їй тепереньки, як тоді, Чи мовчала б на її до кори? Ні, не годила б, і не мовчала. Сказано, рада-рада. Так минулася осінь. Настала зима. Зимою більше вільного часу, ніж літом. Ночі більше. Через й вільного часу більше. Звечора або ж сама піду на вечорниці. Або дівчата понаходять. Співи, жарти. Не щулося, коли зима минулася. Був саме піст. Весна відкрилася. Раз увечері під неділю сиділа я з ворітьми. Сонечко спускалася за гору і все небо палало, як огнем його світом. А я сиджу на лавці та думаю, що ж це воно за знак, що сонце так червоно сідає? Це, певно, щось буде або ж вітер, або ж мороз. Та так собі задумала, спустивши руки на коліна, так загадалася, що й сама не знаю, де я. Мов сплю, коли це зразу над моєю головою, немов з рушниці випалило. Здарова, Чорнобрива! А що так замислилася, загадалась? Злякалася я, аж кинулася, і тільки тоді побачила, що коло мене, як картина, стояв парубок. Сива шапка так пристала до його чорного, як галка волосся, немов вона не надіта на його голову, а так він родився з нею. Чорного сукна чумарка, підперезна червоним, як жарка ламайковим поясом, так, як вилита, сам високий, статний, як в'яз, бравий, як сокіл. Чи сниться це мені, думаю, чи справді вона так? Чому ж ти не обізвився до мене, дівчина? Мов тобі рот хто медом заліпив? ха ха Глянула я на його, та так засоромилась. Не мог, хто мене вперше на крадіжці піймав. От така ж ти, дівка, от тобіна. й дівка, як дівка а словом, як злодій з чужим добром ховається. Ну вже хоч посижу коло тебе. Та й сів, а мені так соромно, що аж у гуде гудета шумить. Взяла я та й закрилася руками. На правій руці у мене аж три срібних персні було. Як побачив він, то так і вхопився за руку. А персні? Персні скільки. Я столила руку в кулак, не пускаю, а він усилковується відняти. Я міцно тулю палець до пальця, він ще дужче налягає, та так здавив, що я аж скрикнула. Ого! Вона ж коли почув твій голос. Я мерщій скочила та хотіла у хвіртку тікати, а він хап ззаду за керсетку. Гидте! Не лізьте, бо. бо як господиня побачить, то будуть плаяти. А ти хіба служиш? Служу. Відкіль же ти сама? З Депітайлівки. Як то, з Депітайлівки? Так, краще не питати. Чого ж так? Та так, адже ж я вас не питаю, звідки ля ви самі? Я городянське. А я з села, з Лазарівки. Чи все ж там такі дівчата? Які? Такі, як ти, хороші. Чого ж ви, сміятися прийшли? Взяла й насунула ж на самі очі його сиву шапку. Він підсунув шапку, пригорнув мене, щоб поцілувати, а я, випрочивши руку, як дам йому по губах. Ай, аж в відлясок пішов. Бач, яка ти сором'язлива. Постій же. Я й так нікуди не чекаю. Ну-ну, постій. Я до тебе ще й завтра прийду. А я не вийду. А я викличу. Ні, не викличете. Ну, так як буде. А сьогодні прощай. Та й пішов. Дивлюся я йому вслід, проводжую очима та й думаю, за що, дурна, я його ударила? Може, він розсердився за це на мене? А певно розсердився, бо так швидко не пішов би. Дурна, дурна я, та й обняв мене смуток. На силу ранку діждалась. Після обід пішла походити на вигін. Іду собі тихо. Коли гульк, аж і він виткнувся за краю вулиці, я мерщую двір, за хвірку сховалась, та й стою. А він здалека побачив. Та не ховайся, не ховайся! Від мого ока ніде не заховайся! Чого ти у дворі стоїш? Чому не сядеш рядом за мною? Того, щоб не було по-вчорашньому. Ні, сьогодні не буде так. Чого він дивиться так на мене? Невже я йому до вподоби? Ти давно тут служиш? Уже швидкий рік буде. Як же я тебе ніде не бачив? Не знаю. А добре тут служити? Несварлива господиня? Ні. Пошли божий повік таку. Отже, я думаю кидати свого хазяїна. Так і він служить. Дивись, наче господарський сина служить. Де ж ти у наймах? Та тут, у кравцях. Воно бачить нічого. Та він п'янствує, господиня перепродує. Та як немає нікого дома, то часом і без хліба цілий день робиш. Ми вже йому з хлопцями казали, дай нам по п'ять карбованців у місяць. Ми на своїх харчах будемо. Не хочеш? Ну хоча б пари плати. І того не хочеш. До другого перейду. І багато вас у хазяїна? Троє нас робить. А діла багато? Та є. Його мають за першого кравця, та діла багато. Вон воно як. Скільки-то нашого брата тепер є. Один у шевця, другий у кравця, той у столяра, то й у другому місці... І всі служать. А хозяин же робить? Нащо б і не держав нас, як как би бы сам робив? Так він, значить, вашими руками жар загрібає. А ти думаєш? Всі вони такі. Мені так його шкода стало. Вот Отакий хороший, бравий, та й у наймах вік коротає. Щось своє, щось рідне почула я в йому. Може, и в його, як у мене, ні роду, ні приплоду, та ніхто не пригорне, не привітає. Жалко його стало. Незабаром нашу розмову прийшла у жарти. Він молодий, і я молода. Згадай, що сумне зітхнеш, та й знову до веселощів. Я й нещулася, як уже біля його на лавці сиділа, як він мої персні поздіймав собі на руки понадівав. Так мені хорше з ним сидіти, жартувати, любо так, як з братом рідним. Довго я з ним просиділа, Уже й господиня прийшла, покликала, розлучили нас. Ну прощай же, Варко. Якщо тобі завтра вільно буде, то я й завтра прийду. Прощай Василю. Його Василем звали. Пішов він шляхом, я у хату. Уходжу. Господиня дивиться на мене та й каже. Еге. Довго ж ти, дівко, з нашими порубками гуляєш. Уже б давно пора й вчиняти, а тебе все немає. Докір той гірше ножа мені у серце вгородився. Отже, я стерпіла, змовчала, тільки думаю собі. Усі ви однакові бачу, усім вам зависна, коли наймечко одну годину прогуляє. Прокляті, прокляті! Розсердилася я тоді на свою господиню. Уперше побачила, яка вона. Полягали спати, усі поснули тільки... Я – ні. Мені він усе з ума не сходить, все перед очима. На другий вечір у п'ять його бачила, на третій теж. І так кожного вечора. А тут уже і свято не за горами. Рік мені виходить. А що, Варко, чи може де краще місце лишукала? Ні вже. Я до вас привикла, а ви до мене. Та краще застануся. Зосталася я. За гроші, що вислужила, купила перед праздником плахту, запаску, купила хустку шовкову, чобити сап'янці, хотіла скрині купити, так раз дорого, а вдруге другій ніде постановити. Так і останні три карбованці господині дала до схову. От і свято прийшло. Великий день. За гульнками нещулося, коли й праздники минули. Почалися будні. Знову робота, пекти, вчиняти. Та я, бувало, стою біля діжі. Учиняю, а думка за ним усюди ганяє. Коло його голубкою в'ється. А робила своє, та зараз із хати. Уже й за ми. А тут і він приходить. Так прийшла й зелена неділя. Оквітчала землю квітом, листом. Пахуче так усюди, зелено, тепленько, гарно. Почала я спати в коморі, почав і він ходити до мене. І скільки-то тих нічок, літніх, невеликих, провела я з ним, дивлячись у його карі очі. Бувало таке мені. Здавалося, будь я літала по широкому світу. Билася крильцями у синє небо. І так мені легко, так весело, що я забувала про все на світі. Не забувала тільки, що він біля мене. Обнімала, пригортала його. Голуби, мій сисий. Не загуби мене, бідну сиротину, не свити з ума, дурну, нерозумну дівчину. У мене ж ні батька, ні неньки. Одна тільки ти порада всього світня. Не насмійся ж над мною, молодою. А він припадав до мого лона. Не бійся, Варечко, не бійся, голубочко. Нащо мені тебе з ума зводити, коли я мушу тебе за себе взяти? З тобою свою долю й недолю зв'язати. І не зв я вірила йому. Вірила. Поки. Одного разу попрохав він у мене карбованця. Трапляється купити шовкову хустку на шию. Грошей нема, хазяїн не дає. Взяла й господині свого заробленого, дала йому. Через тиждень знову просить, взяла, я й другого дала. Так, третього, четвертого, п'ятого, коли чую, чи повірила б я, коли б другі те казали. Була пора вже під осінь, мені так нудно, чуась тяжко. Сонце якраз над головою стоїть, пече. Дощу давно вже не було, курєво усе місто, криє, як хмара, не дає дихати вільно. Була неділя. Піду хоч на вигін, проходюся, та його, мушу побачу. Бо вже третій вечір, як не приходив. Іду собі помало. Он же і вигін передо мною зеленіє. І млини стоять з поламаними крилами, сумують. Не доходячи, що почула голос Василів. Мені так радісно стало. Мала злякати його, а далі подумала. Ні, краще підкрадуся, подивлюся, що він робить, з ким балакає. Тихо підходжу під млин, дивлюся, сидить він з якимсь парубком, Перед ними пів кавуна лежить і хліба шматок. <ривіт> так ти не злайдеш, кажеш, дівчина собі? Не знайдуж, А в мене, брат, дівчина, як зорята ясна. Хочеш, перепродаю тобі. <ривіт> Їй Богу. Що досить? Що хоч візьми, тільки попусти. Ай, дівчина, брат, як писанка, як пригорне, поцілує а. Забудеш да й сидиш. Як же ти добрався до неї? Хе -хе, багато казати, а мало слухати. Цілу весну, як один час, проваландився з нею. Ніч у ніч у неї поки добився, і всяка, і така. Ні, нічого не бере, поки не пообіцяв женитись. От тоді взяла. Так взяло, каже, взяло, брат. Тепер п'ятого карбованця дає. Кажу, їй купити треба то те, то друге. Візьмав господині, дає. А мені що? Дури-дурку, гуляй собі. Заголо, зашуміло моїх вухах, скрикнула я, як стріла з луку пустилася бігти додому. Біжу, а передо мною він регоче, а за мною його голос, дури-дурку. Не пам'ятаю гаразд, що тоді творилося зі мною, щось лихе, хижине людське, а що не знаю. Пам'ятаю тільки, що обігла в комору, Впала на пост. Галя з хати почула і прибігла до мене. Чого ти, Варко? Що тобі? Певно, що сказала їй, може, й крикнула, бо Галя від мене, мов от скаженої, побігла. Через скільки часу приходить Мотря, Галя до неї. Не ходіть, мамо, Не ходіть укусить, порве! Ну, Не ходіть! Ну, мамочка. А ну, скаже? Що тобі, Варко? Що тобі? Ти недужа. Чого це ти? Від чого ж так сталося? Ох, я недужа. Не чіпайте мене. Ідіть собі, я, може, засну. Може, полегшає мені. Ти, може, в хату перейшла? Ні. Краще я тут буду, мені так жарко. Як знаєш, тільки коли б тобі не гірше було. Вже краще не буде, як і так є. Подивилася вона на мене, Здвигнула плечима і пішла. Засталася я сама. І що вже тоді не робилося зі мною? Що не витворювалось? Цілу ніч отак перебула я. Уже перед світом на волосину зімкнула очі. Почали півні співати, розбудили. Устала я, вийшла насеред двору, Дунув свіжий вітерець на мою гарячу голову. Мені, мов, легше стало. О, хожу в хату. Господиня зібралася на базар. А що, Варко, полегшало тобі? Та присохне, як на собаці. Пішли знову дні за днями, Як ті чумацькі воли, тихо, помалу. Не несли вони в моє серце ніякої одради, нічого доброго. А вже недоладне до лад за мною. Спершу нудила мене, давила під серцем. Далі другі ознаки люди запримітили. Стала я блідніти. Ох, моя головенька бідна. Що це я сама собі натворила? От і дослужилася у людей. От і заробила добра на свою голову. Що ж тепер дядина скаже? нещаслива його годиненька, безталанна моя доленька. А з ним не тільки що, боялася стрінутися. Тільки побачу, де сиву шапку, не дивлюся, чи він, чи ні, тікаю у хату. От його тікала, та не втекла тільки від своєї недолі. Уже й господиня запримітила. Одного разу питає мене, Чого це ти, Варко, так тяжко зітхаєш? Чи не трапило тебе щонічками темними? Чого ти, Варко? Хіба ви не бачите не примічаєте, що люди з усіх сторон про мене як от дзвонять-дзвонять? Як же це? От кого? Через кого? Та все через свою дурну голову та нерозумну волю набралося клопоту вічного. Та від кого ж хоч питаю тебе? Не питайте, нехай його Бог поб'є. Кравецько, пройди світа. Ау, це той сивоголовець. А не казала я тобі, Варко, дивись своїми очима, не йми віри нікому на слово. А ти поважила на його красу, повабилась на його вроду. А краса та та врода тільки на лихоть здалися. Хіба умру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 Знайшлось воно у мене перед постом. Як минулося, то де та й сила взялася, та скорість поворотність. Одно тільки в голову, мов хто цвяшок закатав. Дивися на дитину, як воно оченятами поводить, рученятами силкує й думаєш. Янгол Янго, безвинне, безгрішне, і думки у його немає, якого то горя, яких сліз та лиха воно стоїть. Що й стоятиме Добре, поки ще мале Поки сама годую А далі Де ті достатки Служба Наймечкування Хто тебе з дитиною прийме Та хоч і прийме То що дасть Так за хліб І цілий вік То так без хати оселі, без притулку пристановища, Блукати від хати до хати, от хазяїна до хазяїна, Всім годити, на всіх робити, І все одна, і все сама. І виросте воно, як те стебло край дороги, Одно одним, не бачивши привіту людського,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 не наділила. Як почули об цьому в селі, Зараз в один базар дядько приходить. Чи правда, що люди кажуть? Нащо ж людям брехати, коли воно так і є? Зайшов дядько в хату, подивився на дитину, почухав свою голову. Отак, От Варко. Якби вдома була, то, може б, і замужем давно була. Ось тепер сяцкайся. А -а -а. Та й пішов. На другий день дядина прибігла. Ай, Боже, живі! Ай, маме! Що ж це ти наробила? Та чого ж ти наподіяла? Ой, а -а то все своя воля! Та що людей чужих слухала! Якби слухала дядька та дядина, то все мій гаразд було! Не жалкуй же тепер на нас. Годі вам плакати, бо це справді так шкода. Я не виню і не жалкую ні на кого, сама винувата. Сама заробила, сама і зношу. Нема нікому до того діла. Притихла моя дядина, сидить на лавці під голову рукою. Прийшла господиня, Пообідали. То дядина моя смутна та невесела була, а то вже хоч у боки та у скоки. Бігає по хаті, щебече, сміється. Бач, як думає, жалко їй мене. Як йшла додому, господиня м'який буханець дала на гостиниць, а за хвіртку виряджала. Мені не можна було, дитину годувала. А вони вийшли усі, не чую, говорять. Ви її ще на рік до себе наймете? Не знаю, мабуть таки, що ні. Бо я вже стара, одвикла від дітей, а воно ж мале кричатиме, голову клопотатиме. Та й не до ладу мені її держати. Коли б дівчина... Як вона, скажіть, мені на милость господню придбала його? Казала ж я їй, не йди та не ходи. Так не слухалася. Чужі, мов, рідніші, ніж свої. От воно й чужі. Он до чого своя воля доводить. Ой, ще знаєте, коли б не дитина... Так я б її до віку держала. Що за чистуха та чепуруха, Що за швидка шпарка, Ну сказано, минуточки тобі не посидить. А тіло в неї в руках так і горить. Таба... Горить. А знаєте що, як розчитаєте її, Не райте їй нікуди найматися, хай вона додому йде. Та ж жила у нас, і зросла, і виросла. Малою невеличкою дитиною її взяли. А бачите, яку викохали. Оже, ще ж не вдячна. Такий уже тепер світ настав. То скажіть же ви їй, моя матінка, хай вона додому йде, до дядька, до не вертається. Я б сказала, так вона щось не привітна до мене. Добре. Добре, сестри, це скажу. Прощайте ж. Ідіть, здорові! Пішли собі. А я сижу та думаю, чого це так захотілося дядині, щоб я в неї була? Тоді без дитини така-сяка, а тепер із дитиною та хай йде. Дивно мені й чудно. От і піст минає. Великий день незабаром. Ось і він прийшов і прийшов. Та так сумно та невесело. Якраз у провідну неділю мені рік минав. Прийшла вона та провідна неділя. А що, Варко, бачу тобі сьогодні рік. Рік? То ти мені ще хоч з тиждень набудь, поки я собі другу вишукаю. Про мене хоч і два. Я думала, що ваще й на третій застануся. Я в то, Варко, не від того. Та що ж, у тебе мале... Ти сама знаєш, що вже й коло нього ж треба. Та так, треба. Вже ж не кинути його серед шляху. А що ж ти наймеся де? Не знаю, коли трапиться де то, наймусь. Не раджу я тобі найматися. Краще додому йди. Уже ж там, які не є родичі, а все ж свої, не чужі. От не знайде, та пташка, ночувати буде, що її лихою годиною. У чужий край прибила. Побалакали отак, та й помовкли. Набула й два тижні, узяла свої гроші, Зв'язала одежу, клунок на одну руку, Дитину на другу, та й пішла. Насилу добрила до своєї хати, Де зросла, вигодувалася. Та як же вона змінилася, постаріла, похилилася, Оселі подірчавіла, покришки на деморі сунули, Стіни полупані, обиті. Чи воно так було й за мене, чи таким я його кинула? А всього два роки. У дворі Карпо, дядьки, середній син. Це ти, Карпику? Здорову? Здорова. А ти хто така? Здалека? Боже, і рідні тебе не впізнають. Та це я, Варка. Хіба не впізнав? Бач, це ти, Варка. А я й справді не пізна. Та й ти, який великий виріс. А батько-мати дома? Дома. Що ж вони роблять? Лаються. Са що? Господь їх знає. Уходжу в хату. Здорові були ви, дядько, і ви, дядино. Варка? Ну, здорова. А що ж скажеш? Що ж я скажу? Прийшла до вас, та й годі. Прийшла. Прийшла. А якого ж нам з міста гостинця принесла? Якого ж вам гостинця? Крикливиці. А? Крикливиці. <сування> Шкода, брат. У нас і без того немалі крикливиці у хаті. Буде з нас і свої. <сування> <сування> <сування> Поточуючись, Знявся, пішов на двір, а дядина підсіла до мене. Розпитує мене то про те, то про друге. Роздивляється мої обоги збіжжа, хвалить керсетку, спідницю. То це ти, Варко, може, прийшла жити до нас? До вас коли приймете. Однак на чужих робила, то й на вас буду. Спершу мені так добре було. Усі до мене такі ласкаві, і старі, і малі. Вітають, розпитують про міста, розказують про свої випадки. Та це поки обсілася. Як же обжилася трохи, та зараз і почали гострі спички у серце заганяти. Де в чортах, хто не вирветься, і з дітьми, і без дітей, то все до мене, на мою шию, об'їдати та оббирати. Дитина нікому не дає покою. Кричеться! Кого такого батька-байстря? Я мовчу та всім годжу. Після покрови пішли дощі, густі пригусті та холодні. Осінні дощі. Одного разу цілий день таки я перебула на дворі. Увечері щось мене тремне. Руки й ноги судомить, усю докупи зводить. А голова так кровами ходить. Ох, мені ж лиха, думаю. Не дай, Господи, занедужаю, Та як на те на третій день Мені вже і на світ глянути не дає, Не можна мені ні піднятися, Ні підвестися. Спершу усі, коли мене взялися, І всього, і того не помагає. Лежу, як колода, Бачу вже на мене усі коси дивляться, То чого дитина кричить, То нікому пшана стовктий, то печі вимазати. Коли б вже не моє лихо тяжке, то хіба б я не зробила. Як би можна проти сили взяла, та бачите, мені підвестися не дає. Та воно-то так. Не так підвестися, як... Що скажеш? Мовчиш уже? А настане ніч, то чого тільки не передумаєш? Чого не перегадаєш? Найпаче пам'ятаю одну ніч, Через тиждень після того, як злягла я. Місяць так світить, Ніч видно, хоч голки збирай. Уже пізно було усі спали, одна я не спала. Місяць якраз у вікно, проти котрого лежала я з Івасом. Глянула я на його І згадала своє давнє життя, свою дитячу пору, дивування, Як покинула дядька та дядина, у місто пішла, як жила там, Поки не побачили його, як його кохала, пригортала поки. І встав він перед моїми очима. Він з товаришем. Їхня розмова, регіт, страшний той божевільний регіт, вся я похолола. Дивлюся на дитину. Лежить. Рученята згорнула головка, носик личка, брови ширший, більший, то на чого хвилі потопають, то знову з води виринають. І, здається, мені він коло мене, до мене руки простягає. От коли кати на тобі виміститись, от коли тебе покарати та як божевільна хотіла схопити дитину за горлечко, Та тоді, що це я божевільна, Господи, що це зі мною? І заступи, і борони від такого. Пригорнуло її Вася до лиця, цілую та його й даю. Так пролежала я ж два тижні. Бачу Наші, немов мов, подаріли. Доки ти будеш лежати? Лежати прийшла чи що до нас? Отже, слава тобі, Господи, третій тиждень пішов, як ти хворієш. На гарячку лежиш. Без пам'яті хліб їсти. Бодай кожному так, то можу б тоді і мені віри доняли. Що ж ти? Умирати прийшла до нас чи що? Та ще й з дитиною? Хіба ж я у вас не зробила того... Щоб поховати, як умру. Який твій заробіток? От заробила, лежачи. Вон всяка така волоцюга. Не паскудь мої хати, не безчесть мого двору. Пастійте? За що це? За те, що я ціле літо робила, ночей не досипала, заробляла, так це мені. Та казати дяка? Вон. Я піду. Тільки виверніть мені те, що я зробила за літо. На що? Отма слово вон сяка така з двору. Подивилася я на їх, подивилася, узяла дитину на руки та до сусідки. Пустіть Христом Богу, молю. Бо у нас страшний суд піднявся, вигнали мене. У волось треба жалітися. Підіть, голубенько, підіть, заберіть моє збіжжя. Юбку теплу, плахту та чоботи юхтові, щоб хоч у дорогу було одягтися як слід. Послухалася сусідка, пішла і незабаром вернулася. Не дали. Мало кажуть вона у нас то сього, то того, переїла та перевела. Не дамо. Бо дай вас черви поїли, хай у вас як слід шматок хліба з'їла. Та не плач, дурна. От я тобі раджу йти у волость, пожалітися, то все тобі вернуть. Ось на тобі другу юбку, завини дитину і йди, йди.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 От уже швидко йде села, де була волость, Уже з загори витикались церкви, І біліли хатки по гірочках, От і річка, блиснула чорна хмара, Сумна як ніч. Звісно, як восени річки, От от уже доходжу до мосту, На греблю зійшла, тільки на міст перейти, та й село, упрошуся до кого у хату, випрошу шматок хліба, підкріплюся, його погодую. От уже й на місці йшла, закрутилася, заходилась круго моя голова, захиталися ноги, а тут упаду. Марщі до перила, протулилась, стою, відпочиваю. В очах плями мигатять, Широкі кружала ходять, То жовті, то сині, зелені, То вогнено-червоні. Ось наче щось осіяло, І стала передо мною Велика-велика хата. Люди то сюди, То туди швендять, Ті кричать, Ті їдять,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 Рука хустки перев'язана, і я коло його держу на руках свого Вася своє любе миле диття. Дивись, яка дитиночка, як віточка, як виросте у школу Адам, грамоти навчу, подивився він на дитя. А дай лиш я його подержу, каже мені, простягаючи руки. Я подала. Очунілась я вже в тюрмі за те, що буцім дитину у річку кинула. Довго мене держали там. Довго, як казени хліб їла, А потім ще У монастир завдали. І гумені того монастиря, де я була, казала, Зробила ти гріх тяжкий, Якби рідного батька або матір на той світ звела, То тебе, каже, Лихий попутав, То він на все злий навів, і буде тебе аж до сорока літу все стерегти. Гляди, молись, одмолюйся, от од його тільки молитвою одіб'їся більше нічим, і дасть тобі Господь добра усякого, доживеш ти вік у спокої. Ось уже мені за сорок минуло. «А все служу, на людей роблю, а що заробила, що не мені, те й за мною. І молюся, та видно, моя молитва така, або ж Господь її не приймає». Вислухали оповідання Панаса Мирного «Лихий попутав». Ролі виконували Юлія Ткаченко, Яків Сиротенко, Нона Копержинська, Анатолій Скибенко, Віолета Тесля, Михайло Крамар, Ніна Гелеруська. Запис 1979 року. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.